dhe simtarët alemanë ka janë e kanë të bidur e ato që nuk e kanë duhet të adinë se na jemi tash në ketë periodin kohor mas mujit Ramazan prej ditës parë, prej ditës ditë Bajramit dheri në fundin e mujit trep prej mujit e mas Ramazanit mujit e hadit dhe me thanë mujit shawal dhul kada edhe dhul higja si pas me zhebit tonë dherin dhe të në ditë e mujt dhullhigje i takojnë mujt e haqit kurse disa mezhhebet qërë se kur mezhhebi imamit shafi imamit shafi dhe dhe Allah anhu dherin të funi në mujt tre dherin të funi në mujt dhullhigje si do qovë tre mujt mas ramazanit janë mujt e haqit prej mujt dhe mat mdhajn islam mas mujt ramazanit Allah gjëllë gjëllë luhu vë gjëllë shenuhu në këto mujt ka zbrit edhe zbrit të zbrit rahmet E Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam për hir naresive shumëive. Ka një vararani pylli shumë e madhe në Islam, e shënuar e sqegur më shumë herë nëpër xhamia, se kohat edhe vendet edhe personat magnonë edhe rriten për shkak zonave, shka kanë dorë edhe shka janë me ngushtë lidhur me të. Për shembull, kemi thënë se muaj Ramazanit as shumë i madh për shkak të lidh me ninimin, zbritja e Kurani Kerimit gjithasë të mbyllja e çera të tjera. Uh, vendet, qabja ku anë shenume kemi thonë nuk ka njajnë së këra i veni ku anë nuk qetra gjamija po pazari edhe person atë së kërë për nga mërë të allahu gjëlle gjeraluhu që ju në kanë së blit do të libra, nuk janë të njajnë së kërë për nga mërë qërë që kanë ledhu libra të qerve edhe qërë të njerëti që kanë shkrujt libra me dorë e me radhë qëto kohët edhe atë për gjonat që kanë ndodhë në të së k nata të, të mloja e me ram këtu na jemi duke i përdituru disa muajt e hajit muajt e mloj për i muajve vietor në ditë prej ditave e cila është në këtë muaj njërin prej ditëve muajve as dita më, më e muova absolut as një ditë as nota e kadrit as nota tërëta të mloja nuk ja i atë i kalojnë as nuk i ja aprohon nga nëna me vler për ditëva që i ka vlerësuar Allahu Jalla Jalalu qedita konkret dita Arafatit. Ky është et mund as ditën, mund ditën llom, mund ditën Hiddja. Dita e llom mundi do Hiddja. Çkaçet e ditës Arafatit se i kanë shpjeguar ulemot sipas haditheve të më të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disa argumente më të forta, disa jo shumë forta, po unë tashu për tëa që ti i kanë shpjeguar ato shumë shpejt, tu duke u mos vanu ndo Ka më thonë Arafa, do më thonë Fjallë Arafa dhe, fjall, dhe thotë Shqipë në gjuhën tonë, e ka ditë. Fjallë Arafa dhe thotë është një pëtu. Fjallë Arafa dhe thotë është përta këtu. Fjallë Arafa dhe thotë e ka vendosë. Këtë këtë, i kuptime i, i ka, fjallë Arafa, fjallë Arafet. Epse pra i ka këtë së kuptime? Arafa, a joptu, do, do, bon do të të të a joptu hava a dhemi Aleseram me gruën e ti në qatëve që shë nuk anë thonë në disa ule mo a përçak tu do me thonë Ibrahim Aleseram i natën e tret a shë vërtetu mo se i gjallim përni me du të me bo kurba a rafet do të sotë Ibrahim Aleseram e ka ditë se uva ku do të aso se misionin e vetë rrugën e vetë ato tri natët e fundit si mu i kua nisë a shë qatëve në ku a shë bo arafuash arafatësot arafu, arafu, arafu, arafu, Arafat do me thonë vendi Ku do të të bohë njërë zi ditën e kiametit Si ki, jo ki Si ki, vend të bim Arafat, ku do të të bohë Arafat do të arasat, do të të një optimi I atishtë të i ka bohë zullum Me atë shka akon i bohë zullum Në ditë pëj ditë veçare nuk e kanë Më një vendë pa dalë i tili, të cili Në të bohë, në herat e ka venë Arafat e vajë, e ka Arafat e vajë Qis do të qovë, qis dush Tu i së frish punë, ku do të takoh Ibom is the law. Praqi alla Arafat për të një pjoll për të sin shumë gjona për të sin shumë kuptim për të sin shumë thende. Ka ni hadith Rasullullah telehivatu aleyhissalam qafan maru ye shejtanu asghar wala adhhar wala ashar wala awla an yom min yom arrafa. Shejtanit kur nuk ka pa, shejtanit kur nuk ka pa maj lodhën, maj zvogl, maj ngushtu, maj dopsu, maj rrnu, maj zvoglu, se ditë në arafatë. Ka zhoni a rasulë Allah, e pësik sënë, se ditë në arafatë, ka që i ngushtu, ka që ishti në brinë popullore, e thanë në brinë dhijë, ka thanë lima, lemma rraë, anë allahëa jetëgjawëzë anë sijëatë i ibadihë, anë dhunubihim u l'aizamë, e thanë kur shafë ajtë, se Zotë i Gjelle Gjelaluhu nadjit ummetit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, jaufal edhe gjumatim dhoj. Kur shet, se Zotë i Gjelle Gjelaluhu rod me dhe dhe të dalun në rafat, jaufal edhe gjumat së sinët jashtë a rafatit, është lërnë menet me jaufal narafad. Narafad edhe narafad, në rafat. Në rafat edhe kjo javtejka lën, në të qani, ju kofshin, në fjallë qdo, ju kofshin fal, për këtë vitë që ka keni bëhë. <laughs> Interesant! Sot a gjumohë, ortodoksët, që të likët të tupari ka na, për ortodoksët për të reglorit, e kanë pasë ditën e faljëve gjunohë. Sot a se gjumohë, në dhëtëta, në shka e minë ta. E janë të butë e kishan bedinjë me cinda, me mija, tri e dhe treja, bura, groa, plecë, edhe disha me ongërë, me dhe e vërë me janë falë popin dhe bine së njo, që a i kanë volë që mirë vitë. Kësë qëta që është kohë, ka drej, ka mëshkuka, shpija, mosrë, ajo kurë, ka morë funë. Disa kanë metë me figuritë, du të mëshkuka a i popin, ma i borë, e disa i qimë svetisava, a disa asve pirmorava, mërejnë që ashtu të lena. Allahu Akbar, din në bine Muhammedin, din i Muhammedin, sallat o sallam, nuk kanë, svisoj. Si një Muhammed sallallahu sallam nuk ka kësi regula Hoxha edhe piti, hoxha i jatë nukatën edhe a i mahafër Dhejrë të Muhammed Mustafa sallallahu sallallahu sallam Kur kush nuk ka drejta me fshin gjënoj Nësë një ras Kur kush ka kompetenza me ta falë ti e gjënoj në shka e ki boj nuk i ka Dhe shkuj Unë e matë me gjithë Muhammed Mustafa në kryje كانارض خصوصي كانارض مثل ياو امنا اذا كيف انا دارت كاستمر كانارض ام متره ثلاثه مترغو اظنوا ما ينذر الذنوب الا الله هذا الكرسي يفش جنوب ترى كرسي ذات الله جل جلاله قال في القران الكريم الله جل جلاله ان الله يغفر الذنوب جميعا Une ja u fali, Zotë ja u fali gjitha gjënovë Në shirkit, në që ortaq lëkit, Zotët ku shiba në ortaq s'ka fali Dheq ati, ma pak se ajo, inna Allahe jëghtiru dhënubë të mija Allahi tëlle zelalu i fshim gjitha gjënovë Mirë po, neve nëhu kanë botë mbunshme gjitha vendë Edhe gjitha koha, maha për dhejnësme në u fali neve gjënovë Gjitha gjëmi nërku shumë E ato vende kush janë, për shemëpër? E nësukur arafati, gjamija, nësit tëllën gjami, beshintarit i fshinë gjunohën. Kush e parë hmm. në gjamiën tonë, drekën, teri një qirinë, qirinë, në kërtafali një qirinë, e a fshinë një gjunohën. Qka ka bëhot teri në aksham gjunohët, në kërtafali aksham në gjami, a fshinë gjunohët, aksham. E në një akshia qasno. Kus e banë në omë Pina, Ramazan i pina të Ramazan dheri nga tjetërin i fshin gjunate muslimonit. E disa i fshin arafatën, disa i fshin njimin apile, disa i fshin në modin apile, ashtë qëllimi me blalë për i kësa i bote pahetë. E kështu në eve nga vëka të gozove, në të mund që me nga i ka po zote dhe lezeve. U nga ka thonë, po që i ju u angarëshut një harën një marë për shrembo në arafatën me datë, po që i u angarëshut ke një ardë proha me një vënd, me një arme një vënd, ku unë aqë të qejt e kam bo, aqë të madhe kam bo, për shkat ndovinave që ndovën, për shkat kontributit gjedhan, ka nga mërtë mëllëj para rjume, për shkat të ative, edhe hantërit mëllëjve që i kanë kalu, unë mënë nuk në nëshojtë një të idhënimi tëmë, në bëja të më, njërë shka në afatja mëllë. Edhe pra shkat? Pra shkat? Pra shkat? Në lafas kozo mi, mo përkeskat, në lafas nuk ka ndër të u jami. Sotë u pri ndër zëska ka, çka ka bo zoti mund të më dalë lafas po, po lafas kozo mi. Bilei sot u jami arafa. Ja, nuk ka asu ortë. Do ka zo mi lafa. Jami ja shia lafa. Në dhelen ku aqës jamie në ndërtu me harapatë sa. Për me shku hajie, a pufar i jamie hajie, që a dhije që kadami asë harapatës u jëhin jamie. Po për njësa e rej jamie së kërështu të asë arabët e saudiës, a hi në nërëfën toë që nërëfësit mërëna. Yuk e li jamie. A yë vetëra kën i asëta rëpër. A të mu shfar hikmeti. Se në harapat jamie mësë me pasë. Allah i të lëtë e lalu, së kur kur këta është nejë dhe të menason, edhe nga ka mësurë shumë mirë, drejkën edhe i që njënë, në panë në rafat, më bak drejkës pas. Drejkën edhe i që njënë, më bak drejkës pas. A e ja, akshomen edhe e fjënë, më bak fjënë, më bak fjënë. Pse kështu në i ka largu këto vartët në modit, dhe nga ka qëllë bosh lëk ati. Këta është në ratër Nuk është nuk ju ka më të firë më nejë, nukandë mu dhe më falë, u në të më më nejë. Pa u a nga shumë me të vazifë e qëtër, lutjet që ka i keni më i votë, e unë e t'jamë, te i ka lojë, gjunaë, t'ja u pëshinë gjunaë. Unë e dhe lutë, nuk me lutjet masë e lutë, që ka i keni, a vaktinë e në vëzit, që të do në i me falë, në gjami, të do në i me dalë jashtore, të do në i me dalë jashtore, asaj sallës, rahmetit, në kërë në këna të ometit për gëna në kërështë. Më përra shka, me pasë për zaminë arafat në angajesh, të re, kis, përnë, në engajështë, më do së përmërë, e kësë përmërë, e kësë përmërë, e kësë përmërë, e këllonë jashtë, kësa më këtë fra vëllëni, më këtë fra shkratine, më këtë fra kodre kësto të ullëni, edhe të rinë nërafat të alinë i bënjohën ma shpinë e këtë, l' Namaz bani për të të lipitun apër që mi janë, botë, panin qapë, panin jasë për qapës Ka mështë këtu falmi vasët e ma falmi me regula qera I që një nafronën ndrek falne, jasëvi, në largone falne në një që një një ati apër qomë Në largone falne një ati jasëta më hara fatët të kejtë Që në hara fatët të një përdyrë me nejtë ullën E me i kajt drejt për drejti pa fristin e bedyrës Me i kajt drejt për drejti ma قال له دتو اشي الله القران الكريم سوره البقره يا ثون اذا سالك اذا سالوك انفاد عني فاني قريب او محمد قرس بيسنت يا نرزت الله ياتك واش انراحه ذو يافراس يا فرسك يا يهود هذا ني غرو مشريك جيتو تشوك ولا بانكتاسان يقول يا رسول يا محمد اخوالي قربك فنلا بعن بعيد هو فنلا بع اي والله يا دانغاك طول بتاع الله الرضايره الله جل جلاله صو فإذا سأل عبادي عني فإني قريب اقريس انغاك يا منسو انغاك اجب دعوات البرائي الى دعاء الليوتن افيريا بلا ناي لوتين لوتكم لوت pa ndërbjë të dhuzë. Tha, u gjithi po, do me thonë, onë, Allahu qëllë dhe dhe nga thonë, onë në lutën, pra me, lut, me lut, i lutën e lutën, i vadaani e ka thonë, ka thonë, si të më there, se ka vazhvuna për me pilonit e dhe, dhe pilonit, si të në përgjë. Do ka thonë, drejtë për drejtë, i robinë, me bua, si lirë. E shka mi mojë? Po na vëni nëti pak, po s'po kemi shko mërbo Na vlazni, brusim tarë dhe trije dhe plesht Dhe një besinin e shno shumë Se mas nja 5 vedve a 6 vërgve Nda shta do t'kjerën shumë ato po që jet umë në paq Po që jet umë në kjera Në kjera kushte Ajo më do t'kjerën kontriboja halama Shumë njerën si dhe t'allarit me një Nasi bohë dhe një shqetësim shumë i malë të parit Në për ishot më njerëzit nukur, shka të këllar në të e zekur, sa, më përna hoxhë, të jo varë një atë, e shtishka me vaë. Në këtëre një të papishti me finë se kjo do të ndonë. Sa rë gjatë me i falë mërën e një dhjitur. Do të jo thojë më njerëzit e falë, o sa të dhjitur, se a po mërën, shumë, për shumë rë gjatë, janë dhe qërë rë gjatë e këllar e lëjnë, qështi. Po që, si. që jet Atash ka sian motiman u kolaneu som do tien faktor te mluu na me datu zlabu se posifat një një, se pia d'allahu meu dios d'allahu meu no podoin ri nii o nierzi demon te som me mor ke tu flan se por kalu por mu bi yeseki hoje acordo um ponto boa conversan vecha stupen hu vecha suno no mechas tun doan let interasal por hoje me kes kokos begal A Sasha Vorpei separa trinetë me u çunjërdit për milion. Më thoi se atmej, apo anthoiza. Atë stud volum duar, prapmçojgo. E shkërshtarizuar prapmçojgo. A Sasha Vorpejën ko ne haxit fam. Para të haje du nëm li anbi çu dove ne dikon çdo kurë as në ka. Antr motë. Apo to ishte. Jo s'dis pasoj. Sësti vimë Vorpol kuosh këfjalatu. Ka argumentes por fol që e kanë parë për para tri vërë këtë për nga bimë e kanë parë. E kanë parë të ajshka u drëshke me aquhu para të hojët, nuk ishpa së qërinë bastashtë po karaj, po kështë qërinë shumë i palevinë shumë, kështë qërinë shumë i papunturë, kështë qështë qërinë shumë i papurë. Që tashmo kanë zonë, mërëmërëshu njërë dhëtë tjallën e hojës, apë të Jakub, hojë Jakub i të hojë asë, o në t Ma më një do ash në me kuptu se është marri, është marrë, është tërpë në njeri këli kapitisë fakultetë, me e qi të qeveria për punë edhe a i me thonëtën e në kanë qi për punë e ka mëtë keqë, është tërpë a i shka kapitisë fakultetën, a i kur zhë gërën me mëtë për punë a të duaj si tjesë si e për punë shka i bo atë halli ati o ati, ati së shka, shka nuk ashtë pëllohë pra shka më i bojë të tijë atu është marë, a i shka ka shkollë me qy të të një herë t'i punë, në ramasë qëtërën, atë t'i punë e dhara u mësi. E përshka a shkolluaj, e të t'i këta i punë, kur t'a shqipa në gjitë në qëtërën. Sa i ka shkollë, a i t'i ka me amaj, e këta pra shkolluaj si tjetin pa punë, për, për një vendim zonu, për t'i fabrike, këta si tjetin, tjetin dhe duhet me allonë para të hadjën, a i dëndjimi. Ahtu -a, a. a i shkahtu, ka pa ap dherën me shkollë shkët, du t'ni edhe unë apëmë. Allah o aqëpër, me an shkollë, apër e mai ma, mai, vogl, u li këto, me apëmë shkallë kënë shkollu. Në gjithërë në onë, ko për në e i bëgë, unë angustë, ku shkojmë dherën e ati i me shkallë, kënë shkollë anë apëmë. E ku shmetë ma i ma, ku shmetë ma i vogëllë këto atëmë. A shkët, që ta shnerë dhe të fëjëforin ma pëtës jale këto, në Ashtë i pa det, i pa frekur, do me ven, veç aj, e bo, përveçë vërfush, nuk e mlonë, urat e dë njohës, prej Marokë, të i në Kazablon, e veri rrio dërgjën a iro për me Atlantik, me avnil njëzën njëzën e njëzën e njëzën, njëri me parëgazivën par e bo, nuk e mlonë, haqë, nuk shka ka bere të të do, shka me më të vetë, nuk angajur njëri me madikë, për hatër njër njërzis Nuk e mlën për në lehadjen, atër kurqasë për mlënë, e mlën për të në gjumënës qëtë me dhyshkojnë. A shkojnë fratë që të rashma si kimi himzë a mirë, për një sevatë matëna se në më dhyshkojnës në gjumësë. Dhe i fukarate du njështë bëngi me buksët, a i shka gjumënë nuk e kapënë, në dhati e shumë mirë se në më dhyshkojnë në gjumës nuk e kam lukë. Atër e këpër grati kam e të n'a përketa prapë, bo më nesht me më n'y a më në konë. Fëk le konë se lë në le përënë, vërë të kanë zonë me këpëtë, duktë frë në te përë në të fërë në poë. Në ven në në otë shumë, në ven shumë ketë, ki kadal kadal, jë abërë në vë, et jë në vë të a firënë, do i në më në i vë me bërë në në vë të më të më të më të më të më të më të më të më do fëtë mos të të binde njëmë të tonë se na budash për shumë me inë, zohë misa përshatën, qisë për shumë. Do e maru ato një të njështë madhen, mi gjithë të porit Univerëgitetit Kosovës, do fëtë mos të të binde njërës të tonë se budash po ka me maru, njështë jam i të madhen, mi dhe si për njështë për njështë për njështë për njështë për njështë për njështë për njështë për një se me u bind pe anë mërëtë, shka bu dashëm hë po. E kam në qëllimë, dhështë a jemi tukë, tukë, se ku anë qëllimi, se bu u fritë, këdër, këdër, mu u bindë, këdër, e bërë me venë, kërë e kërështë, u gëdër, u gëdërë, sëtë, më nëherë. Do tashë. A i kiflët, su hu shantët e haqë. Papa. Papa, a i ka fukë, u gërë Musliman e të tonë pakë të dukuat, për së shmefënj, për atë mretë në të janë të mreë, për së audijo, për së për vajti të dhe dhe për sëza, dhe më e dhe për sëza për e janë, i të gëmërë në regullatë të kësaj votë dhe të asojë, sënë pakë, qëjtë pakë di shka, vërë që me të për tonë atë varë, e u me të të i shaham i deti, për sëka abë aherë për tibe që e me shaham i det papo curcou schno que queres e vai meu puto. Vê lá aí meu pastor, ele com warrant grave. O Cunom me disse: "Serai mais mal, ou vitaxor. Gorza mais nova enjerdiv, não mude. Papa. Escar, agora não sim me vi. Vai para ver, para ver. Shkojnë në agjilët. Me, me sigurit janë qabë. Të një përmi kellë në Gjermani, janë një vërë. Shkanë kërë në mërë të agjilët. Në Belgji i ka në një vërë. Shkanë kërë e katolikën, në Evropë që janë. Në jene i ka në nëshku në agjilët. Edhe një ka një shumë vërë me ato përgjë. Këtë mujshë basë agjilët. Ka muhë. Shkanë blumë bërë të dhe s'i qësh me a borë fila në bishopit djerë mërën i e s'i qësh me a borë dvorën në azimo i borë edhe ujë në shenë në dojë ujë në shenë në dojë dhe në ta kush dëmënë e të të të ne me sërpik me ta me a fallë me sërpik me a fallë ku shënë ka bo atu i qësë i pasënë mu kanë të di këmi pasënë të di Muska she dua me. Umos dizba, dizha she mu. Ne joha pa u. Umos she dizba. Mir pa pa, pa. Pa pa do kon bole masho na mos. Bole tislam me da. Pa pa pa pa. Do contribuoyë më shumë në u. Në mallë me, me dashin islamik. Po më vjen. C'est bien vu. Në vendin vil, po vilën e theru. Do bli në me vizitorin. Ai do ta bëj. Do më shifri. Do ta vizitu. U ozi më marsh. Shu është atë ton? Po katër civ, sip tërë kanë dalë katër civ. Po më, në selë vekërinë tiro. Subgjegje të Shqipërisë. Do të kohë të udhënojë peçë të çu, të këre son trë në Amerikën e Ujë. Të Shqipërinë ka më du. Unë nuk e vuj, a drejton. Gjerëzo do puni i babë dhe njersë që ti ibadeti vetëm hajt në shartë dhe ibadeti vetëm mirë e hiç keq erë zonë pediatrike sa hazi pak dhe vend më mor e vati maghribi pediatri sa ka kanë shkuar hazi vend pak më mor por çfarë po sa hazi menin e vet ku duhet për shkak se e ka klni obligim shumë të madh hazi ka nisë saktë vetëm bi kokën e vet deri sa të shkruan në gjë bot pra hir takime vende vet mëojë apo i ka shkë ka hef në abdomen e ku ka hesta gamera Sahetadove ne Gugan Hart, qepën e Amerikës Allahu i lutë zëllëlu ka